Bona tarda, bona tarda, amics i amigues del programa Aires de Cultura. Benvinguts, benvinguts. Bé, avui ens n'anem a conèixer un ucranià, l'Ucrània, un personatge que verdaderament va néixer allà, però va ser molt i molt reconegut per tot el món. Per què? Perquè, diríem que va ser el primer que va dibuixar, o sigui, dissenyar un helicòpter. No parlo d'avions, parlo d'helicòpter. Si un helicòpter no té ales, no? Així ens entendrem pel costat, d'acord? Doncs l'helicòpter. Ell es deia Igor. Igor Sikorsky. vale. L'Igor Sikorsky era de molt jove ja, era un individu que li inventar-se coses. Fins al punt que una de les coses més importants, perquè era molt jovenet i tampoc li feia ningú cas, era l'helicòpter. Va pensar en un helicòpter que no portaria ales, que tindria que anar d'un cantó a l'altre, que tindria que pujar per sobre de les persones, que tindria que anar bastant elevat. O sigui, va fer molts dibuixos, molts dibuixos. I al final ho va donar a conèixer a tothom que havia dissenyat un aparell que era com un avió però que no portava ales. Quan la gent va sentir això, es va tronxar de riure un avió perquè no fa tants anys eh? un avió sense ales com vol mentir que està boig aquest home bé, se n'hi van enriure fins al punt que li van dir de tot però ell no em va fer cas va dir, a mi deixeu-me Tan se van fa si critiquen com si no en critiquen jo crec que amb tot això que estic dibuixant i tot la manera que jo crec que pot anar podré fer un helicòpter vale. ell va intentar perquè fins aquell moment moltes persones havien intentat fer un tipus d'avion així petitet helicòpter, però amb ales i ell no volia les ales deia que per ales ja en tenim prous amb l'avió que no, que volia una cosa diferent que pogués volar li van dir escolta'm o dibuixes amb ales o no dibuixis res perquè no te'n farem cas i ell va dir, bueno és el vostre problema jo si faig ales i la gent ho accepta Seré gent d'aquestes persones que accepta. Si vosaltres no en voleu, és el vostre problema. O sigui que ell va, va acabar. Va posar-se a dibuixar, i dibuixar, i dibuixar, més dibuixar, fent-ne una, una mica, ara posant-li rodes, ara posant-li l'equilibri, ara, bueno, ja sabem que com va començar, no? Era una odissea, això. Vale. Un dia van passar anys i ell ja havia fet un programa exacte havia fet la valentia de que l'aparato que va fer volés. <coughs> Perdó. Portava el motor era per entendre's. Per entendre'ns era exactament. Ell n'ava sentat amb una cadira com una cadira a davant de tot descobert sempre, eh? descobert totalment. O si sigui, no hi havia no hi havia o cos, no n'hi havia de cos, només hi havia el que havia inventat ell per volar la cadira per ell, a darrere, una miqueta més a darrere, hi havia el motor, que és el que feia que a sobre del, del helicòpter hi haguessin les ales, però no les ales de, de l'avió, sinó el rotatori, no? que sabem que encara es fa ara, no? el rotatori durant la volta per dalt, Xins I les rodes per sota n'hi havia quatre, dos al davant i dos al darrere. S'ha acabat, no hi havia res més. No hi havia, o sigui, si plovia et mullaves i si feia vent t'encostipaves. Vale. La qüestió és que un dia, l'any 1939, tampoc fa tant temps, eh, per favor, és que ens sembla que tota la vida hi ha hagut helicòpters eh, i no és veritat, l'any 1939, i el tinc aquí fotografiat, el 1939 va ser el seu primer vol. Mentrestant, havien sigut tot proves. I va fer el seu primer vol, el seu primer vol d'helicòpter, va ser l'any 1939. El seu primer vol, que va ser el 1939, vale, uh, era una cosa que era de veritat, perquè la gent va poder veure, ell es va, es va precipitar des d'una platja des d'una platja, perquè no se lavava molt, eh? no se lavava gaire, se lavava sí, però molt, molt no. Eh? Se lavava, però des d'una platja i llavors va passar per sobre del mar, ja es veien les persones dretes i sobre encara passava l'helicòpter. Eh? Bueno, va demostrar-ho, la gent s'hi va bueno, reunir a tothom perquè no s'ho creien, que allò volaria, que no volaria, tal. Es pensaven que aniria arrastrat amb un cordill o jo que sé, una corda, i no verdaderament anava sol. La gent es va tornar boja de, de, de veure una cosa d'aquest tipus, d'aquest tipus. Però va haver-hi un fallo, com tota la vida, era el primer. Resulta que es va donar compte quan va fer aquesta exhibició de cara al públic que el seu helicòpter només podia volar, volar, aproximadament una direcció però cap enrere no podia anar o Sí, sigui, va fer tots els avanços tècnics però que no pes, només podia anar per davant cap endavant, direcció recta o sigui, que no podia anar enrere home amb una faraula els que estaven en contra de tot això van dir de tot ja ho vam dir, que no es, no es podria fer res mai que això és una locura que si no fa com, una, com un avió dels normals amb les ales i tot això, però és igual. Ell va dir, ni els escolto, ni els escolto. Els que cridin tant són uns mal educats. Els altres que són senzills i diuen que hi ha un problema, doncs jo ho uniràs bé de mica en mica. Però, bueno, no em vull fer cas. El noi, l'Igor, que m'agrada molt el nom d'Igor, es va tancar en el seu taller, allà on estudiava totes les seves coses, en aquest cas estudiava l'helicòpter i va tardar uns mesos en solucionar la papeleta. Per què? Perquè ell no volia tornar a fer cap demostració si, o sigui, si no li donaven l'oportunitat després per fer-la millor. No? Per tant, ell va arreglar-la L avioneta, l avioneta o sigui, l'helicòpter podia anar endavant, podia anar enrere, que és el que no podia anar, podien anar al cantó, podia anar l'altre cantó. O sí sigui que una meravella, una meravella. Es va presentar, o sigui, és normal. Llavores ell va dir, diu, jo no canviaré res més, que li puguem posar més cos en el helicòpter, sí, perquè, clar, era com un esquelet. Això sí, però tocar-ho no, té que ser així. Doncs hem de pensar que poques coses s'han canviat d'aquell moment. Poques coses. Ara, verdaderament, va ser una cosa única, perquè només coneixien l'avion i ara va sortir l'helicòpter. Aleshores, quan va demanar de fer una exhibició per demostrar el que havia arreglat, doncs, tothom es va quedar meravellat, absolutament meravellat. Per què? Perquè anava cap endavant, cap enrere, cap al costat i cap a l'altre costat. Això només es pot fer amb un helicòpter, no es pot fer amb un avió ni amb una avioneta. Per què? Perquè són distàncies molt més grans, paraules molt més plenes de, de, de lo que sigui, i per això, no sé. Però, amb una paraula, els nostres, en aquest moment, helicòpters, molts són d'aquesta persona, és el mateix model, sí que li han canviat el cos, que dic jo, però tot el que és l'esquelet és exactament igual, de totes maneres. O sigui que ara tenim el tren, el cotxe, el tren, el cauretller, el milà, el... tots, tots, tots. Però quan mirem un helicòpter, pensem que l'helicòpter és com un avió o sigui que ho tinguem ben clar i l'únic que ho va descobrir de veritat i va ser un sol, va ser ell el primer helicòlter per què? per què? perquè resulta que ell quan es va donar de que verdaderament era una cosa que la pena, van començar a venir gent de tot el món de tot el món que ja volien saber més coses sobre aquest invent que havia tret ell quan tota la gent de tot el món se li havia tirat a sobre o sigui que imaginem-nos quines coses més curioses Fitsens-hi avui dia, helicòpters n'hi ha, eh? Que n'hi ha d'una manera d'una altra? Home, com tot tot comença un pas i després van canviant lo que sí, però encara segueix. Què vol dir? Que millor d'entre de 48 hores apareixerà una altra cosa diferent, que ens semblarà que no és possible i després també serà un avanç tècnic dins de les coses que s'inventen avui dia. Bé, res més per bé, res més per avui. Com sempre, enviar-los-hi aquella abraçada tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu! Fins al dia vinent. Adeu, amics, amigues. Adeu, adeu, adeu.